Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrigil i aquest matí parlarem del món de l'atletisme, concretament d'aquest diumenge, perquè a la plaça del promontori de Llefranc tenim una cita a les 9 del matí, és la quinzena cursa de Llefranc, aquesta pujada al FAR, per saber de més coses, de com es prepara i de com es viurà. En parlem amb el president del Club Agràtic Palafrigil, Lluís Pagès. Bon dia, Lluís. Bon dia. Bon Moltes dia. gràcies per estar nosaltres un cop més. Anem a veure què és aquesta pujada al far 15 edicions ja d'aquesta clàssica de casa nostra. Uh, Bé, bueno, doncs és una, una cursa, ja dius que és la 15a edició, i, bueno, que surt des de, des de Bateix i Llefranc i arriba uh, de la Sant Sebastià, al far de Sant Sebastià i són un total d'uns 10 quilòmetres, uns 10 quilòmetres que és la cursa. No pugeu, no pugeu en línia recta, no? Deu anar a fer no, el tan vol. No, no, no, no, es fa, es fa, es fa tot, una, tot una volta, eh, bueno, primer es fa una petita pujada, tot un tall més planer, i al final, doncs, la pujada final, eh, que és la més dura de la cursa, fins a, fins a dalt a l'Ermita. Mm -hmm. eh, per quines zones de, de casa nostra passa aquesta cursa? Bueno, sí, de fet, de fet, eh, puja... Prime primer fa tota una, tot una, tot una variant que va passar pel cap camí de ronda, que és la part que'dic que llavores que, que noest tan és tan dura i llavores venjanfila doncs més cap a, cap a la part i de pujar cap, cap a, com si sis cap a la zona de tamariu i puja puja més directe per la, per la part més suau, és a dir no, no ben dret des de de franc però bueno, és la part final que arriba fins a, fins a dalt l'ermita. Quins edicions aquesta cursa? Deu ser també un, un munt de gent que necessiteu per treballar-hi, per, treballar no? per uh, preparar-la i per vigilar el recorregut. Sí, clar, eh, bueno, primer, primer hi ha la feina clara de, de marcar, que després s'ha de desmarcar, llavors hi ha, hi ha el control, hi ha un control d'avituallament a, a la meitat de la cursa, eh, més, més, més tota la feina d'inscripcions... I, el, i i la que després un cop s'arriba a dalt del far, llavors la gent, la gent eh, baixa o caminant, o amb un no cotxe que, que gajinada companyant i llavors es baixa ja i a la vitollament. Llavors també han de preparar la i la de premis que també es fa després a, a Llefranc tot es fa a la plaça, la plaça promontori de Llafrany, no? Uh, Bé, bueno, de fet, sí, de fet es fa més al començament del passeig no uh és -huh, a, a... A, a la plaça quanta, quanta estona, més o menys, teniu previst que, que duri tot el matí? Bé, bueno, sí, de fet el, el, el temps límit per fer la cursa és, és, tenim previst unes, unes dues hores vale, Llavors, uh, sí, clar, vull dir, a partir de la sortida que és a les 9 i mitja uh, 9 i mitja, són un parell d'hores i després la gent baixa i a les, sobre les 12 hi ha, ha l'entrada de premis això, rai, això és més fàcil que pujar sí, <laughs> sí, sí, I em fan... sí. <laughs> ja en fan més avia uh, ho dividiu per, uh, per diferents categories uh, hi ha participació que, que sigui per tothom o és una cursa bueno, per corredors no, federats? no, no, en principi és, és popular pot participar tothom, tothom qui vulgui Uh, el que passa és que mh, paral·lelament a la, cursa, a la cursa aquesta, diguéssim, que és absoluta, que no hi ha, no hi ha categories, fem, fem tres curses de, per, per mainada, que la fem abans de la, cursa, de la cursa, diguéssim, absoluta. És a dir, que abans, a partir de les, a les 9, hi ha, hi ha curses eh, bueno, per nens de fins a 8, fins a 10 i fins a 12 anys. És a dir, fem, fem tres categories. Déu-n'hi-do. I després, després l'absoluta, masculina i femenina, amb aquesta, amb aquesta pujada. Uh -huh. Sí, sí. Uh, participen tots, uh, tota la gent del, del club? Uh, moltíssims, no? Suposo que deuen bueno, participar i d'altres gent que no forma part de cap club, òbviament. Sí. Aquest, aquesta cursa la participació sol ser aproximadament d'unes 200 persones. La, la, la, el nombre que normalment habitualment ens, a, ens, a, ens a participa és cap a les 100 persones. Hi ha, gent de, hi ha gent del club, evidentment, i gent de, gent de fora, gent de tot arreu. Sí, sí. Quan parles de, de curses populars, moltes vegades hi veiem gent doncs, que no hi va córrer, sinó que també hi va fer-la caminant de pressa, per dir-ho d'alguna manera. Aquí també ho feu vosaltres o senzillament és per anar córrer? Bueno, en principi, a veure, el ser, el ser curses, es, se suposa que... Que, que la majoria de gent que ve en principi ja és per anar -la fer correguent, el que passa que, que també com que és molt dura, doncs hi ha gent que fa trams eh, caminant de pressa, trams, correguent, uh -huh. bueno, en principi com, com es pot, ja el límit de dues hores és, és prou, prou ampli com perquè es pugui fer una mica a la base de tothom, mínimament entrenat. És una de les curses eh, populars eh, més recordades a casa nostra, és un dels clàssics de, del Club Atlàtic Palafrugell, aquest? barusi, bueno, sí. de fet, de fer un club atlètic com a, a curses pròpies, fem fem la la, la marató de Calella, que la fem el últim diumenge d'agost i que aquesta de pujada al far, o la cursa de pujada al far, que és des de Llefranc, que és el fem... A, habitualment la fem el segon diumenge de, de juny. Però aquest any el coincidim amb, les, amb el carrousel de, de les festes de primavera, ho vam passar al tercer diumenge. Millor que es mogui la cursa que totes les festes, no? Perquè és clar. Bueno, no, no, clar. Sí, sí. <ríe> Molt bé. Uh, Lluís, alguna cosa més doncs, que ens vulguis comentar? Recordem que és diumenge a les 9 del matí des de Llafranca, aquesta sí, quinzena sí, sí, cursa sí, sí. de Llafranca. Les inscripcions encara són obertes? Bueno, sí, si sí, les inscripcions, si uh, es poden fer online, per internet, que les primeres 100 inscripcions estan a un preu que, que encara no s'ha arribat, a un preu de 8 euros a partir de les, de les, de les 100, són, són 10 euros, i llavors el mateix dia de la cursa també la gent encara es pot apuntar, i llavors és el preu és, és 10 euros. Mm -hmm. Molt bé, o sigui que allà tindreu gent també disponible, doncs sí que algú sí, vol apuntar sí, sí. a última hora, també pot fer-ho en aquells mateix moments abans de començar la cursa. sí. La gent, la, gent que, la gent que ja s'ha apuntat a online pot venir el dissabte que es treballa repartint dorsals, per així ja, ja poden venir el dimanys ja amb el dorsal recollit i també també es poden venir apuntar el dissabte a la tarda. Poden dormir molt dorsals dorsal, si volen, també, i així ja el tenen posat, no se'l en descuidaran. Ah, exacte. Segurament. Exacte. Molt bé. Doncs, Lluís, alguna cosa més? Doncs, no, no, no, res més. Animar la gent que que vingui i, i passar-s'ho bé. Doncs moltíssimes gràcies i que sigui un èxit, que el temps ens acompanyi com ho fa avui uh, i no com ho va fer-ho ahir, que ens van encarar aquells ruixats. Per tant, esperem diumenge un bon temps ja, i, que, i que sigui un èxit. Sembla que la previsió ja ha un és de bon temps, eh? no hi ha problema amb això. Perfecte, doncs moltes gràcies, bon dia. D'acord, molt bé, gràcies, vinga, adéu, bon